Є що їсти, пити, можна хороше походити, Є в тобі золото та срібла багато, Та нема в тобі от для вільної воленьки. Ой, життя моє недолуге, всього в тобі є, Щастя, нещастя, вірність, зрада, успіх невдача, Тільки нема в тобі. Свободи Аго, Марго, де ти? Повернися Заштурхали її під боки колеги Чого зажурилася? Приєднуйся Пиймо, друзі, пиймо, браття Нам же все одно Бо на світі є дві правди Музика і вино Марго дивилася на друзів і думала, все це неправда, нереальне все це, та й, мабуть, і добре. Після тих результатів, що дають їхні нетендиційні соціопсихологічні опитування, серед простого люду і на основі безпосередніх контактів в атмосфері повної довіри, краще на очі владі не показуватися. Адже рейтинг, який малює їхній комп'ютер, дещо інакший, аніж дають так звані незалежні соціологічні служби. Їхня група під супроводом камікадзе є такими самими добровільними самогубцями, як і їхній шеф. Адже ясно, якщо не підретушувати результати, перш ніж відправляти їх за кордон, Їхній фірмі каюк. Так само, як і їхній особистій кар'єрі. Так само, як і їхньому фінансовому добробуту. А оскільки ніхто з них не хоче грішити проти жорстокої правди, то їхні дні безтурботного життя є лічені. На горизонті видніється кінець. Тож треба використовувати кожну хвилину щоб насолоджуватися життям. І знову почалася польова епопея. Експедиційна аскеза. Робота зрання і допізна. Опитування йдуть важче. Може від того, що окрім шефа, усі тут відразу бачать те, що вони чужі, бо розмовляють інакше, мислять інакше. Поводять себе інакше. Два тижні лише пішло на те, щоб навчитися завойовувати довіру населення і засвоїти діалектні особливості. А регіон дуже специфічний підрегіони соціопсихологічних відмінностей значно вужчі, ніж на решті України. Почали з околиці Львівщини. І вже тут наштовхнулися на разючі відмінності. Соціопсихологічна пара броди-стрій – це опозиція, матерія, дух. Точний розрахунок – гола ідея. До абсурдності меркантильна бродівщина ніяк не могла зрозуміти, а що ви хочете? А що ми з цього будемо мати? А навіщо воно вам? А навіщо воно нам? Тут успішність опитування залежала від того, чи знаходили ви аргументи на користь цих питань. На відміну від покрученої ландшафтної психологічно-бродівщини, пряма і за географією, і за характером Стрищина вимагала від вас лише одного паролю – «Слава Україні». Стрищину більше нічого не цікавило. Почавши розмову з патріотичної теми, ви відразу ж ставали об'єктом цілком відвертої дискусії, як треба любити Україну. Як зробити її щасливою як треба навести в ній лад І тут ніхто не боїться казати те, що думає Ніхто не боїться критикувати Оскільки свято вірить у те, що головне життя в Україні